A borárusoknak és a kolbássütőknek nagy forgalma volt, a pultok és pavilonok között pedig szalják járkáltak hegyként. Akadtak csinosak is, különösen egy vörös nő. Dank tekintete önkéntelenül is megakadta laza ingalat megrezzenő mellén. Az erszényébe lapuló ezüstre gondolt. Az enyém lehetne, ha akarnám. Tetszene neki a pénzem csörgése. Visszaküldhetném a táborba, és egész éjjel vele lehetnék, ha akarnék. Még soha nem hátnővel, és másnap akár meg is hallhat már az első összecsapás során. A lovagi tornának megvannak a veszélyei, de a hátnak is. Erre többször figyelmeztette az öreg. Kirabolhat még alszom, és akkor mit csinálok? Amikor a vöröshajú lány hátra nézett a vála fölött, Dank megrázta a fejét, és tovább ment. Egyet a bábosoknál találta, keresztbetett lábbal üldögét a földön, csukjáját teljesen előre húzva, hogy elrejtse kopasságát. Azt, hogy a fiú félt belépni a kastélyba, Dank részben a félénységének, részben a szégyellőségének tulajdonította. Nem tartja magát méltónak arra, hogy elvegyüljön az urak és a hölgyek között, a hercegekről nem is beszélve. Ugyanígy volt ezzel ő is gyerekkorában. A tetű túli világ legalább annyira ijesztőnek, mint amilyen izgalmasnak látszott. Időt kell hagyni neki, ez minden. Pillanatnyilag azt tűnt helyesebbnek, hogy adjon ki néhány rezet, és hagyja hat szórakozzon a pultok között, semmint, hogy magával szólja a kastélyba. A bábosok aznap délelőtt Florian és John Kill történetét adták elő. A kövér, Dorini nő mozgatta a tarka páncélba öltöztetett florian a magas lány pedig Junkiel zsinórjait fogta. – Te nem vagy lovag, mondta éppen fel a bábszáját. – Ismerlek, te Florián vagy a félnótás. – Az vagyok, hölgyem, felelte a másik bábuk, miközben letérdelt. – Akkor a bolond, amiatt még nem látott a világ, és hatalmas lovag is egyben. – Bolond és lovag? kérdezte Junkiel. – Soha nem hallottam még ilyet. – Drága hölgyem, mondta Florian. Minden férfi bolond, de lovag is, ha nőről van szó. Jó előadás volt. Édes és szomorú egyszerre. A végén fürge kardvívással és egy szépen festett orjással. Amikor véget ért, a kövérnő körbe ment a tömegen, hogy begyűjtse a pénzt, a lány pedig elrakta a bábokat. Dánk összeszedte eget, és odament a lányhoz. Uram! Nézett rá az a szemes arcából ajcsán halvány mosolyjal. Egy fejjel alacsonyabb volt, mint Dunk, de még így is magasabb, mint bármelyik lány, akit a lovag életébe látott. Ez nagyon jó volt, lelkendezettek. Tetszett, ahogy mozgattátok őket, Junkilt, a sárkányt, meg mindenkit. Tavaly is láttam egy báb előadást, de azok a bábok össze-vissza rángatóztak. A tiéitek viszont simán mozogtak. Köszönöm, viccente tudva a lány, és szép a figurák faragása is, tette hozzá Dank. Különösen a sárkányi. Félelmetes fenevad. Te készítetted őket? A bácsikám faragja, én pedig befestem, bólintott a lány. Nekem nem festenél valamit? Megfizetem, csúsztatta le a válláról a pajzsot Dánk, hogy megmutassa a lánynak. A serlek helyett kellene valami más. A lány rápillantott a pajzsra, majd az ifjúra. Mit szeretnél? Dán ezen még nem is gondolkodott. Mi lehetne az öreg szárnyas serlege helyett? Teljesen üres volt a feje. Dang, te tök fej, tompa vagy, mint egy buzogány. Nem is tudom, még nem döntöttem el. Elvörösödött a füle, vette észre letörten. Most biztosra bolondnak tartasz? Minden férfi bolond, de lovag is. Mosolyodott el a lány. Milyen színű festékeid vannak? Kérdezte, remélve, hogy talán kap valami ötletet. Bármilyen szint ki tudok keverni, amiért csak akarsz. Dank mindig is komornak tartotta az öreg barnáját. A mező színe legyen a napnyugtájé, mondta hirtelen. Az öreg szerette a naplementét. A kép pedig egy szilfa, szólt közbe egy. Egy nagy szilfa, mint amilyen a tó partjánál, a barna törzseli zöld ágokkal. Igen, helyesel Dank, az jó lesz, egy szilfa, de legyen fölött egy hulló csillag. Meg tudná csinálni? A lány bólintott. Adj csak ide azt a pajzsot, még mai éjjel megfestem. Holnap reggel jöhetsz is érte. Sőr Duncan vagyok, a magas, nyújtotta át Duncan a pajzsot. Én pedig teniszol, nevetett fel a lány. szól, a túl magas, ahogy a fiúk neveztek gyerekkoromban. Nem vagy túl magas, tört ki Pont így lesz. Rádöbbent, mit akart mondani, és elvörösödött. – Mihez? – kérdezte tennis kíváncsian féler fejjel. – A bábokhoz – ki Dank esetlenül. A torna első napja fényes, tiszta hajnalra virratt. Dank előző nap vette egy zsák élelmet, így libatojást, kenyeret és szalonnát reggelizhettek, ám amikor elkészült az étel, rá kellett jönnie, hogy nincs étvágya. Mintha egy hő lett volna a gyomrába, pedig tudta, hogy aznap nem száll sorompóba, az első kihívás joga az előkelő származású, hírnevesebb lovagokat, a lordokat és fiaikat, illetve más tornák bajnokait illette meg. Eg végig fecsegte a reggelit, hol az egyik, hol a másik lovag esélyeit latolgatva. Nem csak hencegett, amikor azt mondta, hogy ismeri a hét királyság összes jobb lovagját, gondolta Dánk gyársosan. Megalázónak érezte, hogy ilyen áhította csüng egy cingár árva szavain de tudása még a hasznára válhatott, ha a szóban forgó vagok valamelyikével kerül össze a küzdőtére. A mezőn hatalmas embertömeg nyüzsgött, szaporán dolgoztak a könyökök, ahogy mindenki igyekezett jobb helyet találni magának. Könyökharc dolgában Dánk sem maradt el a senkitől, a termete pedig egyértelműen előny jelentett neki. Sikerült elfoglalni egy a korláttól hatja adnyira lévő kis földhányást. Amikor Egg panaszkodni kezdett, hogy csak fenekeket lát, az ifjú a nyakába ütette a gyereket. A küzdőtér másik oldalán az emelvényre gyülekezni kezdtek az előkelő urak és hölgyek, néhány gazdag városi és tucatnyi lovak, akik aznap nem versengtek. Maker herceget nem dánk. Lord Esford oldalán viszont felismerte Belor herceget. A napvény aranyszínben csillant meg a köpenyét rögzítő válcsaton és a homlokát övező vékony koronán de ettől eltekintve sokkal egyszerűbben öltözködött, mint a lódok legtöbbje. – Ezzel a sötét hajjal nem is látszik Törgeri gondolta Dang, majd eggel is megosztotta véleményét. – Azt mondják az anyjára, a Dorni hercegnőre hasonlít – emlékeztette a fiú. Az öt bajnok a küzdőtér északi végében a folyó előtt állította fel pavilonját. A két legfrissebb narancsszínbe tündökölt, a bejáratuk mellé akasztott pajzsokon fedig a fehér nap és szarufadíszelget. díszelgett. Lord Ashford fiai, az ünnepert ifjúhölgy bátjai, Andrew és Robert várakoztak a sátrakban. Dank még sehol se hallotta emlegetni őket, ami azt jelentette, hogy valószínűleg az elsők között fognak kiesni. A narancsszín pavilonok egy sokkal nagyon mély fölötte magas kert arany rózsája lobogott, s ugyanez a kép díszítette a bejárat melletti nagy zöld pajzsot is. Az Leo Tyler magas kert lordja közölte egg. Tudom, mondult földőhös még meg sem születtél, amikor én már alatta szolgáltam az öreggel. Igaz, erre ő maga is alig emlékezett, de Sir Arlan sokszor mesélt hosszú láncsást Leóról, ahogy néha nevezték. Áratlan baj vívó volt, pedig már ezüstben játszott a haja. Látod, ott áll a sátor mellett maga Lord Leo, az a karcsú őszhajú férfi, aranyban és zöldben. Igen, bólintottak. Egyszer láttam évben, őt nem kellene kihívnod, ször. A negyedik pavilon trombusz alakú, piros és fehér szöveg derabokból varták össze. Dank nem ismerte ezeket a színeket, de X szerint egy ször Humphrey Harding nevű, Elrin völgyéből érkezett lovakhoz tartoztak. Tavaly szűztóba megnyert egy óriási küzdelmet, ször, legyőzve alkonyvölvi Sir Donald, Lord erin t és Lord Royst. Az utolsó pavilon Vellár hercegé volt. Fekete sejemből készült. Tetejéről egy sors karlát kopjazászló lógott le hosszú vörös láng nyelvként. A pajzs üveges feketén csillogott, rajta a Targian ház háromfejű sárkányával. A pavilon mellett ott állt a királyi testő lovagok egyike, s a fehér páncélja élesen előtött a sátorszövet feketéjétől. A lovagot megpillatva, Dank kíváncsi lett volna, hogy megmeri-e érinteni egyáltalán a sárkányos pajzsot a kihívók, hiszen Vallár a király unokája, sláncsa törő Bélor fia volt. Feleslegesen aggódott. Amikor felharsantak a kihívókat szólító harsonák, a torna hölgye mind az öt védelmezőjének nyerekbe kellett szállnia. Dank hallotta a tömeg izgatott morajlását, ahogy a kihívók egyesével felbukkantak a küzdő déli végén. A heroldok egymás után elharsogták a lovagok nevét, akik az emelvény előtt megállva tisztelgésképp meghajtották láncjájukat. Lord Ashford, Bélor herceg és az ifjú hölgy előtt majd elkanyarodtak a mező északi vége felé, hogy kiválasszák ellenfelüket. Hózsírt ősz oroszlánya Lord Tyler pajzsára csapott. Aranyhajú örököse, Sir Tyborgs Lannister pedig Lord Ashford legidősebb fiát hívta ki. Folyófutami Lord Tully, Sir Humphrey Herding mintájú pajzsát zendítette meg, vallarét Sir Abellard Hightower. Az ifjabb Ashford kihívója pedig Sir Lionel Barteron, Más néven a Nevető Vihar lett. A kihívók a küzdőtér déli végébe visszaporoszkálva vártak ellenfelükre. Ször Abelard ezüst és füst címben, pajzsán egy kőből emelt, tűzzel koronázott őrtorony képével, a kétlenüztől tetőtől talpik karmazsímban, ócírt arany oroszlányával. A Nevető Vihar aranybaragyokba, melvértjén és pajzsán egy-egy szeggel, sisakján vasagancsokkal, Lord Tully kékvörös sávos köpenyében vállán egy ezüst csatta. Tizenkét láb hosszú lándzsáikat az ég felé fordították, és a felfeltámadó szél belekapott a kopja zászlókba. A mező északi végén az apródok fényes páncélókkal lékesített csatamének kantárjait tartották, míg a bajnokok nyerekbe szálltak. Ellenfeleikhez méltó pompa közepette feltették sisakjukat, felvették pajzsaikat és lángyáikat. Az esfordok körül narancsszín sejmek kavarogtak, Sir Hemphrey pajzsát vörös és fehér rombuszok díszítették. Lord Leo fehér csataményének zöld szatén takaróján arany csillogtak, és természetesen ott volt vellár Targien is. Az ifjú herceg éjfekete csődőre szállt, mely illet páncélja, pláncsája, pajzsa és lószer száma színéhez. Sisakja tetején háromfejű arany sárkány tárta ki futtatott szárnyait, Iker testvére a csillogó fekete pajzson tette ugyanezt. A bajnokok mindegyike aranyszín sejem zsebkendőt, a torna hölgyének zálogát kötött az egyik karjára. Amikor a bajnokok a helyükre ügettek, Esford mezeyer szinte tökéletes csöndereszkedett. Aztán felharsantak a kürtök, és a csönd egyfél szív dobbanás alatt zűrzavarra változott. Tíz pár aranyozott sarkantyú vágott tíz hatalmas csatamén végnyába, Ezernyi hang kezdett sikoltani és üvölteni, negyven patta dobbantotta meg a füvet feltépve, tíz lándzsa ereszkedett le támadó tartásba. A mező szinte megrázkódott, ahogy a bajnokok és kihívóik az egymásnak csapódó acélcsörgése és a széthasadó fa közepette találkoztak. A harcosok egy pillanat alatt elszágódottak egymás mellett, s azonnal újabb összecsapásra fordították ményeiket. Lortali megingott ültébe, de sikerült nyerekbe maradnia. Amikor a köznép észrevette, hogy mind a tíz láncsa eltörött, elismerő újongásba tört ki. Csodálatos előjele volt ez a torna sikerének, és méltó tanú bizonysága a küzdőfelek kiválóságának. Az apródok új láncsákat nyújtottak fel a bajvívóknak a félredobott töröttek helyett, és a sarkantjuk ismét megcsillantak. Dank érezte, hogy a föld megremeg a lába alatt. Eg pipaszárkarjait lengetve boldogan a nyakába. Az ifjú herceg közvetlenül előttük dübörgött el. Dank látta, amint fekete láncsájának hegye csókot ellenfele pajzsának köldökére, majd félre a mellének csapódott, miközben ször abellár fegyvere szilánkokra tört vállár melvétjén. Az ezüst és füsszínű lószerszámot viselő szürke csődör hátra a becsapódás erejétől, Ször Abellár Hightover pedig kiemelkedett a kengyelből, és hatalmasat esve a földre zuhant. Lord törli sem maradt nyerekben. Sir Humphrey Harding vetette ki, de azonnal talpraugott és kardot rántott. Ellenfele félredobta türetlen lándzsáját, és leszállt lováról, hogy gyalogosan folytassák a küzdelmet. Sőr Abellár nem volt ilyen elevem. Apródja oda rohant hozzá, meglazította sisakját, majd segítségért kiáltott, és a kábult lovagot végül két szolgálója támogatta vissza pavilonjához. A küzdőtéren a nyerekbe maradt hat lovag ráfordult a harmadik összecsapásra. Újabb láncsák törtek szét, és ez alkalommal Lord Leo Tyler oly pontosan irányozta célra a fegyverét, hogy leszakította az őszoroszlány fejéről a sisakot. Ó, Lordja fedetlen fővel tisztelgésre emelte a kezét, majd leszárt lováról, feladva a küzdelmet. Ekkora Sir Humphrey is megadásra késztette Lord Talit, bizonyítva, hogy ugyanúgy jól bánik a karddal, mint a láncsával. Tybort Lannister és Andrew Ashford még háromszor ontottak egymásnak, mielőtt Sir Andrew elvesztette volna pajzsát, és ezzel a pár viadalt is. Az ifjabb Esford még ennél is tovább tartott ki, nem kevesebb, mint kilenc lányzsát törve Sir Lionel Bartonnal a nevető viharral. A tizedik összesapás során mind bajnokok, mind kihívója kizuhant a nyerekből, de azonnal folytatták a harcot, kard a buzogánnyal szemben. Végül a számos találatot kapott Ször Robert Esford elismerte vereségét, de az emelvényen helyet foglaló apja mindennek látszott, csak csalódottnak nem. Igaz, Lord Formint mindkét fia elveszítette helyét a bajnokok között, de nemes küzdelemben mutatkoztak be a Hét Királyság legjobb lovagjaival szemben. Nekem még ennél is jobbnak kell lennem, gondolta Dank, miközben a küzdőtérről összeülelkezve távozó győztest és mestest figyelte. Nekem nem elég jól harcolni és veszíteni, legalább az első összecsapásba diadalmaskodnom kell, különben mindent elveszítek. Győzelmüket követően ször Tybor Lannister és a nevető vihar fogja elfoglalni a legyőzöttek helyét a bajnokok között. A narancs sárga már el is bontani. Néhány lábbal arrébb az ifjú herceg kényelmesen elterpeszkedett tábori székében, nagy, fekete sátra előtt. Nem volt rajta sisak. Haja az apjáéhoz hasonló sötét színbe játszott, de végig futott benne egy világos sáv is. Egy szolgáló egy ezüst nyújtott felé. Átvette és belekortyolt. Ha van esze víz, gondolta Dank. ha nincs, bor. Azon töprengett, hogy Valar vajon tényleg örökölte a apja legendás vitéstségét, vagy pusztán neki jutott a leggyengébb ellenfél. A harsonák hangja jelezte, hogy három új kihívó lépett a küzdőtérre. A heroldok elharsogták neveiket. Sir Pierce a házból, a gyepülordja! A lovak pajzsán ezüst hárfa csillogott, bár köpönyegét csalogányok díszítették. Sir Jussett a tengervégi Malister házból! Sir Jussett szárnyas sisakot viselt. Pajzsán ezüst sassra repült az indigókék kék ég háttere előtt. Sir Green a Svem házból! A harakfoki kősi saklórja! Pajzsán egy fehér és egy fekete hattyú vívott harcot. Lord Win páncélja, köpenye és lószerszáma szintén fekete-fehérben pompázott, egészen a kardhüvejét és lándzsáját díszítő szalagokig. Lord Keron a híres énekes, hárfás és lovast Lord Tyler rózsáját érintette meg lándzsája hegyével. Sir Jessod, Sir Humphrey Harding rombuszaira sújtott le. Fekete-fehér lovag, Lord Gwyn pedig a fehér testőr mellett üldögélő fekete herceget hívta ki. Dank megdörzsölte az állát. Lord Gwyn még az öregnél is idősebb volt. Az öreg pedig már meghalt. Egg! Ki a legkevésbé veszélyes a kihívók közül? kérdezte a nyakába ülő fiútól, aki láthatólag többet tudott ezekről a lovagokról, mint ő. Lord Gwyn! vágta rá az rögtön. Vallár ellenfele! Vallár hercegi javította Kidank. Az aprót beszéljen tisztelettel, fiú. Miközben a három bajnok nyerekbe szállt, a három kihívó is elfoglalta helyét. A nézők fogadásokat kötöttek, kiáthozva bíztatták választotjukat, de Dánk csak a herceget figyelte. Vállartompa Tompa hegyű az első összesapás során férecsúszott lord Vén pajzsáról, akár csak korábban Ször Abellard Hightower Tower esetében, csak hogy ez alkalom célját tévesztve kifelé. Lord Gwyn fegyvere tisztán eltalálta a herceg melkasát, és egy pillanatig úgy tűnt, Vallár lezuhan a nyerekből, de aztán sikerült visszanyernie egyensúlyát. A második rohanban Vallár ellenfele melkasára célózva balra lendítette láncsáját, de csak a vállát találta el. Az idős lovag azonban még így is elejtette fegyverét az ütés erejétől. Lord Gwyn egyensúlyáért kapkodott szabad dávát aztán lezuhant. Az ifjú herceg leugrott nyergéből, előhúzta kardját, de a földön fekvő ellenfele leintette és felemelte sisakrostéját. – Megadom magam, kegyelmes úr! – kiáltotta. – Szép harc volt! Az emelvényen ülő urak harsányan átvették a kiáltást. – Szép harc volt! Szép harc volt! – vállad letéldett és felsegítette az őszhajú lovagot. – Pedig nem volt az – panaszkodott teg. Ha vagy, mehet vissza a táborba. Távolabb szörg, Jesset Malister eszméletlenül vitték le a küzdőtéről, míg a hárfalordja és a rózsalordja szenvedélyesen küzdöttek egy tompa élű csatabágyaikkal, az üvöltő meg legnagyobb örömére. olyan olyannyira Valar Targienre figyelt, hogy alig látta a többieket. Jó lovag, de ez minden, gondolta. Lenne esélye ellene. Ha az Isten segítenek, talán még le is vedhetem a lováról, gyalog pedig a súlyom és az erőm velem lenne. – Kapd el! – kiáltotta égvidámam, izgalmába ide-oda fészkelődve Dankválla. – Kapd el! Igen! Ott van, ott van az órod előtt! – úgy tűnt Lord Karen bíztatja. A hárfa lovagja most másféle zenét játszott. Az acélon csattanó acéldala szólalt meg, miközben egyre csak hátrálásra kényszerítette Lord Leót. A közönség kegye egyelően osztott meg közöttük, és így bőven szálltak örömkiáltások és káromkodások is a tiszta levegőbe. Lord Leó pajzsáról fa és festékdarabok záporoztak, ahogy Lord Pierce csatabádja egymás után lecsapott az arany rózsaszírmaira, még nem a pajzs eltörött és ketté hasadt. Ám ekközben a csatabád egy pillanatra megszúrult a fában. Lord Leo fegyvere pedig lesújtott ellenfele fegyverének markolatára, alig egy dábnyilag kettészelve azt a kezétől. Lord Leo félrelökte törött pajzsát, és egyszerre átvette a kezdeményezést. Néhány pillanat, s a hárfa lovagja fél térre jelezte, hogy megadja magát. Többé kevésbé ugyanez ismétlődött a délelőtt hátra lévő részében, mélyen belenyúlva a délutánban is, ahogy kettesével, hármasával, néha ötösével felfelbukkantak az újabb és újabb kihívók a küzdőtére. Kürtök rikoltoztak, a heroldok neveket harsogtak, a csatamének rohamra dübörögtek, a tömeg újongott, a lándzsák ágaként recsettek ketté, a kardok pajzsokon és férteken csattogtak. A köznép és a nemesség egyöntetően csodálatosnak találta a tornát. Sir Humphrey Beesbury, egy fekete sárgába öltözött, pajzsán három méhkraptát hordozó merész ifjú lovag, nem kevesebb, mint tucatnyi láncát tört Sir Humphrey Hardinggal. küzdelmükben a köznép hamarosan a két Humphrey csatájaként kezdte emlegetni. Sir Bolt Tlenistert kivetette a nyerekből Sir John Penrose, esés közben a kardja is eltört, de csak pajzsával küzdve is felülkerekedett ellenfelén és megőrizte bajnoki címét. A félszemű Robin Raisling, az őzhajú, deres szakálú idős lovak már az első összecsapáskor elveszítette sisakját, Lord Leóval szemben, mégsem adta fel a harcot. Még háromszor rontottak egymásnak. Sir Robin üstöke lobogott a szélbe, a törött láncsák szilánkjai fakésként záporoztak az arcába, és ez Dank annál is inkább csodálatosnak tartotta, mivel Egg elmondta neki, hogy Sir Robin nem egészen öt évvel korábban épp egy törött láncs szilánkja miatt veszítette el szemét. Leo Tyler rovagias módon nem támadta Sir Robin védtelen fejét, de Rizing makacs bátorsága, vagy ostobasága, így is ámulatba ejtette Dankot. Végül magas kert tisztán eltalálta ször Robin melvértjét, pont a szíve fölött, és az idős lovak pörögve a földre zuhant. Ször Lionel Barton szintén több figyelemerem értó párgyújat vívott. A gyengébb ellenfelek ellen nem egyszer harsány nevetésbe tört ki, amikor megérintették pajzsát, és egyre csak nevetett, miközben lóra szállt, rohamra indult, és kiütötte őket a nyerekből. A kihívójas isakján forgó díszelget, akkor Sir ellevágta és bedobta a tömegbe. A forgók általában díszesek voltak, fából faragták vagy bőrből hajlították őket. Nem egyszer aranyja a zománccal bevonva, sőt színezüstből öntve. Így a legyőzöttek nem lelkesedtek a szokásért, mely ugyanakkor a köznép egyik kedvenc évétette. tette. Hosszú ideig csak forgótlan lovagok hívták ki. Ám akármilyen hangosan és sűrűn nevetett Ször Lionel vesztes kihívói fölött, Dank úgy vélte, a naplovagja mindenképpen Sir Humphrey Harding, akit 14 kitűnő ellenfelet győzött le. Mindeközben az ifjú herceg fekete pavilonja előtt ezüst serlegéből kortyolgatva, időről időre róla szállva, hogy legyőzze újabb jelentéktelen ellenfelét. Kilenc győzelmet aratott, de Dank értéktelennek látta mindegyiket. Öregeket és alig lovaggá ütött apródokat meg, néhány előkelő származású, de nem túl vitéz lordot győzött le. Az igazán veszélyes ellenfelek úgy lovagolnak el pajzsa mellett, mintha nem is látnák. Valamivel később érces fanfár szó jelezte, hogy új kihívó érkezett a küzdőtérre. Hatalmas vörös csataményének fekete vértezete alól elővillant a nyeregtakaró sárga, karmazsin és narancsszín mintája. Miközben az emelvény felé haladt, hogy tisztelegjen a házigazd előtt, dank a felemelt sisakros tély alatt meglátta az arcát és felismerte a herceget, akivel Lord Esford is tálójában találkozott. Egy combjai összeszorultak a nyaka körül. – Hagyd abba! csattant fel Dánk, szétveszítve a fiú lábát. – Meg akarsz folytani? – Fényes lángó, érjon herceg! – kiáltotta egy herord. Királyrév vörös erődjéből, a Targien ház nyártermelyből való Maker hercegnek a fia, az enéven másodikként uralkodó Jó Daironnak, az andalok, a rojnárok és az első emberek királyának, a hét királyság lordjának az unokája. Érion egy háromfejű sárkányt viselt a pajzsán, de sokkal élénkebb színekbe pompázott, mint vállaré. Az egyik felélt narancsszín volt, a másik sárga, a harmadik vörös, a szájakból kicsapó lángnyágbe pedig aranyfüsttől csillogtak. Köpenyében, mintha tüzet és füstöt sződtek volna egybe. Feketes isakját vörös, zománsz lángok koronázták. Kivárt egy pillanatot mielőtt meghajtotta volna lángzsáját Bélor herceg előtt. A késedelem olyan rövid volt, hogy szinte észre se lehetett venni. A küzdőtér északi végébe vágtatva elhaladt Lord Leo és a nevető vihar pavilonjai előtt, s csak Vallár herceg sátrának közelébe érve kezdett lassítani. Az ifjú herceg felállt és mereven pajzsa mellé lépett. Danke egy szívdobbanásnyi ideig biztosra vette, hogy Érjon rá fog sújtani a pajzsra. De a herceg felnevetett és tovább léptetett, hogy nagyot nagyütüssen Sir Humphrey Harding grombuszaira. Áki is ájkik! Csendőd fel erős tiszta hangon. Most a sárkányal kell megküzdened. Sőr kimértem mértem fejet hajtott kihívója előtt, míg elővezették csataményét, majd hirtelen további pillantást sem vetve ellenfelére nyeregbe szállt. Becsatolta a sisakját, átvette láncsáját és pajzsát. A nézősereg elnémulta, hogy a két lovag elfoglalta helyét. Dant még Arian herceg leereszködő sisakrostéjának csattanását is hallotta. Aztán felharsantak a kürtök. Sőr Humphrey lassan indult el, fokozatosan növelte sebességét, ellenfele azonban mélyen belevágta sarkantyúi csataménye véknyába. Egy lábai ismét megfeszültek. – Öld meg! – kiáltotta hirtelen a fiú. – Öld meg! Ott van! Öld meg! Öld meg! Öld meg! Dank nem tudta, melyik lovagnak kiabálhat. Érian herceg aranyhegyű, vörös, narancs és sárga csíkos átlendőt a sorompó fölött. Túl alacsonyan tartja, gondolta Dank, amint meglátta. Elvéti a lovast, a lovat fogja eltalálni, fel kell emelnie. Aztán felderengő rémülettel gyanítani kezdte, hogy Ériannak nem áll szándékába felemelni a fegyvert. Nem gondolhatja komolyan, hogy... Sir Humphrey csődőre az utolsó lehetséges pillanatban megrettenve hátra a közeledő láncsa hegy elől, de elkésett. Erion lándzsája pontosan a szügyét védő vértezett vonala fölött találta el az állatot, hogy vérzivatar kíséretéből a tarkójából bukkanjon elő. A ló visítva oldalra ugrott, esés közben posztórjává zúzva a fasorompót. Sir Humphrey megpróbált leugrani róla, de az egyik lába beakadt a kengyelbe, és mindenki hallotta a sikóját, ahogy a csont szétszúzódott a sorompó maradványai és az elzuhanó ló teste között. Esford mezein zűrzavar lett úrra. Többen berohantak a küzdőtére, hogy kiszabadítsák Sir Humphreyt, de a csődőr halálátusájában vadú rukkapát így nem tudtak a közelébe jutni. Erion, miután könnyedén végigügetett a folyosón a sorompó végéig, megfordította a lovát és elindult visszafelé. Ő is kiabált, bár Dunk nem tudta kivenni szavait a haldok loló szinte emberi sükjajai közepette. Erion leugrott a nyerekből, kardot rántott és odalépett ellenfeléhez. A saját és Sir Humphrey apródjainak kellett visszarángatniuk. Egy izegli mozogni kezdett Dank nyakába. – Tegyél le! – kérte a fiú. Szegény ló, tegyél már le! Maga Dank is émelyget. Mit Mi csinálnék, ha ez történne, menny törgéssel. Egy alabádos katona megadta a kegyelemdöfést Sir Humphrey lovának, véget vettva a rettenetessi sikolyoknak. Danksankon fordult és elindult, szembe a korláthoz tóduló tömeggel. Amikor kiverekedte magát az ember áradatból, leemelte egyget a nyakából. A fiú csukjája hátra csúszott, a szeme vörös volt. Tudom, borzalmas látvány, hajolt le hozzá Dank, de egy apródnak erősnek kell lennie. Attól tartok, ennél szörnyűbb baleseteket is fogsz még látni a tornákon. Ez nem baleset volt, vágott vissza egremegő szájjal. Érjen, szándékosan csinálta, te is láttad. Dank összevonta a szemöldökét. Neki is úgy tűnt, de nehéz lett volna elhinni, hogy egy lovag ilyen lovagiatlan módon viselkedjen, különösen ha a sárkány véréből származott. Én csak egy makulátlan lovagot láttam, aki elveszítette az uralmát a lándzsája fölött, jelentette ki makacsú. Szót sem akarok hallani róla többet. Azt hiszem már a vége a viadalnak. Gyerekölök! A viadal végét illetőleg nem tévedett. Mire véget ért az űrzavar, a már alacsonyra elreszkedett a nyugati látóhatár fölött, és Lord Ashford leállította a tornát. Ahogy az est árnyai átkúztak a mezőn, száz és száz fákja lobbant fel a kereskedők sora mentén. Dank vett magának egy kupa sört, és egy fél kupával a fiúnak is, hogy jobb kedvet derítse. Egy ideig céltalanul lézengtek a dudák és dobok élénk hangját hallgatva, aztán megnéztek egy bábe előadást Nimeráron, a tízezer hajónak parancsoló harcos királynőről. A bábosoknak csak két hajójuk volt, de így is sikerült heves-tengeri csatát előadniuk. Dank meg akarta kérdezni, tenni szólt, hogy átfestette -e már a pajzsát, de látta, hogy a lánynak sok dolga van. Megvárom még végez, döntötte el. akkor talán meg is szomjazik. Sir Duncan! Kiáltotta mögöttük egy hang. Majd ismét, Sir Duncan! Dunknak hirtelen eszébe jutott, hogy ő, Sir Duncan. Láttalak a köznép között, nyakadban ezzel a fiúval, érte mosolyogva Raymond faszóvei ami azt illeti, nehéz is lett volna nem észrevenni titeket. A fiú az apródom, Egg. Ő Raymond Fassaway. Danknak úgy kellett előrángatnia a fiút, de Egg már ekkor is csak Raymond csizmáját bámulta a fejjel, miközben valami üdvözlés félét mormogott. Örvendek kölyök. vetette oda Raymond könnyedén. Sir Duncan, miért nem az emelvényről nézi a viadalt? Minden lovagot szívesen látnak ott. Dank a köznép és a szolgák körében érezte jól magát, még a gondolattól is feszengeni kezdett, hogy az urak, hölgyek és előkelő lovagok között kérjen helyet. Nem szívesen láttam volna még ennél közelebbről a legutolsó összecsapást. Én sem, fintorodott Raymond. Lord Ashford Sir Humphrey nyilvánította győztesnek, és neki ítélte Aaron herceg csataményét, de Sir Humphrey még itt sem tudja folytatni a versengést. Két helyen is eltört a lába. Bélor herceg a saját magiszterét küldte el hozzá. És átveszi valaki a helyét a bajnokok között? Lord Esfordnak megfordult a fejébe, hogy felajánlja a helyet Lord Kerronnak, esetleg a másik Sir Humphreynek, amivel Haring oly csodálatos küzdelmet vívott, de Bélor herceg úgy vélte, jelen helyzetben nem lenne illő levonni Sir Humphrey pavilonját és pajzsát. Szerintem négy bajnokkal fogják folytatni a tornát. Négy bajnok, Dank. Leo Taylor, Lionel Bartelom, Thébor Lannister és Vallár Herceg. Épp eleget látott az előző napon ahhoz, hogy tudja, milyen kis eséllyel állhatna ki az első hárommal szembe. Azaz nem marad más csak. Egy kóborluvag nem hívhat ki egy herceget. Vallár a vastró második örököse. Láncsa törő Ódító Égon az ifjú sárkány, és Émon herceg a sárkánylovag leszármazottja. Én meg csak egy fiú vagyok, akit egy öreg ember egy tetű fazekas műhely mögött talált. Belefájdult a feje a gondolatba. A kuzinot kit akar kihívni? kérdezte Rajmon. Mindent egybevetve, ször téjboltot. Körülbelül egyforma erősek, de a kuzinom minden összecsapást feszülten figyel. Ha valaki megsebesül vagy fáradtnak tűnik, akkor Stefan az ő pajzsára fog ráütni, erre mérgetve hetsz. Még soha senki nem vádolta azzal, hogy túltenk benne a lovagiasság. Felnevetett, mintha csak szavai élét akarta volna enyhíteni. Sőr Duncan, megiszol velem egy kupabort? Sajnos el kell intéznem valamit, hárította el Duncan meghívást, amit nem tudott volna viszonozni. – Szőr, én majd megvárom itt az előadás végét, és elhozom a pajzsodat – ajánlott a Nem sokára megint szemű Szémon lesz műsoron, és a sárkány is ismét harcolni fog. – Tessék, a dolog el van intézve. Minket megvár a bor – örvendezett Raymond. Nem is akármilyen. A tüskéről való. – Hogy tudnád visszautasítani?